Quan el 1995 internet va començar a ser una realitat per al gran públic, moltes comunitats virtuals s'ajuntaven al voltant de les aleshores conegudes BBSs. A partir d'accedir a aquestes comunitats tenies la possibilitat de compartir documents, participar a fòrums, escriure en xats i també de jugar online. Probablement va ser aquella la primera gran època dels jocs en xarxa a través d'internet. Tot era absolutament nou. La gent encara creia que el Netscape Navigator podia ser una competència real del Microsoft Explorer i l'únic referent que hi havia amb el fet de jugar amb algú que està a molts quilòmetres de distància era les pel·lícules. Els primers jocs en xarxa eren molt simples a nivell visual. Jocs d'escacs, de dames, de models... Tipus Scrable o del tipus Dicció Pinta, la gràcia estava més en el fet de poder jugar amb algú que està molt lluny que en el joc en si mateix. De totes maneres, la cosa va canviar de forma radical amb l'entrada dels jocs d'acció en primera persona. Amb jocs com Quake, els jocs en xarxa van adquirir una dimensió que no havien tingut fins aleshores. A més de poder compartir un temps de joc amb els jugadors, compartien un mateix espai virtual el podies trobar cara a cara amb una mateixa habitació amb una persona que en realitat estava a milers de quilòmetres de distància. Si en tan poc temps hem arribat a una sofisticació actual amb clans de jugadors de Counter-Strike i d'innombrables jocs de l'estil repartits arreu del món, el futur immediat se'ns presenta encara més prometedor. Els jocs en xarxa començaran a deixar enrere l'ordinador per fer-se amos de les consoles. Microsoft, Sony, i Nintendo treballen intensament per no perdre un mercat que a la llarga serà el més important del món dels videojocs. Benvingut! Benvinguts a Game Over. Game Over a Ona Catalana. Comencem de nou Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Classics d'avui està dedicat als jocs online, des dels orígens llunyans dels jocs a distància en els que milers de jugadors han passat hores i hores des de fa centenars d'anys fins als sofisticats jocs en línia actuals. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem l'actualitat de les competicions dels jocs online, els seus professionals i el futur més immediat d'un dels sectors més vius dels videojocs. Ho farem amb l'ajuda de Pere Torrents i els responsables de la revista Multiplayer Arena, Eduard Perales i Núria Busquets. També tindrem l'oportunitat de sentir l'argument d'un joc històric que va crear Escola i que ara és tot un referent en els jocs d'acció en primera persona, el Doom.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 Els jocs en xarxa són només el darrer graó d'una llarga història de jocs a distància. Una història que comença fa molts més anys dels que ens poguem imaginar. Ho descobrim en aquest reportatge d'Albert Murillo. Per endinsar-nos els orígens dels jocs online, hem de retrocedir el naixement del servei postal. La facilitat d'enviar un sobre de paper a qualsevol lloc del món per un preu mòdic en va obrir les possibilitats aficionats del joc, però sobretot als jugadors d'escacs, que van trobar amb correus una manera de compartir partides amb gent de tot el món. El Game clàssic d'avui el dediquem a la història que ha aportat l'existència dels jocs online. Game, classics. game classics. Al segle XIX, les partides d'escacs a distància eren molt populars, sobretot perquè el preu per enviar correspondència era molt petit. Això s'aconseguia gràcies a la titularitat pública del servei postal. En un país com Anglaterra, enviar un moviment d'escacs a qualsevol lloc del món valia un centau. Es va idear un mètode ràpid i fàcil per definir un moviment de qualsevol peça. 51-71, per exemple, es referia a un moviment concret. L'any 1878 es va fer per telèfon la primera partida parlada d'escacs. L'any 1961 es va crear fins i tot una Federació Internacional d'Escacs per Correspondència que ja comptava amb la possibilitat de fer partides via mòdem. A la mateixa dècada dels anys seixanta apareix el concepte de play by mail. En un inici, la paraula mail estava referida al correu ordinari. Encara ara es practica aquest tipus de joc. I ara sí, mail es refereix tant al correu normal com a l'electrònic. L'estratègia i el rol són tipus de joc que s’acoplen perfectament en les jugades per mail. Són jocs que poden durar mesos i fins i tot perdurar indefinidament ixí com en els escacs hi participen evidentment dos jugadors en aquests tipus de jocs i poden participar centenars de jugadors. El correu electrònic ha facilitat la comunicació i, a més, ha agilitzat les jugades. L’aparició de l’ordinador ha permès centralitzar el càlcul i l’organització del joc. La possibilitat de gestionar més memòria i més velocitat de procés dels microprocessadors ha fet que els jocs cada vegada fossin més complicats. A l'inici d'internet, les funcions online d'un joc estaven molt limitades, a causa, sobretot, de la velocitat de transmissió de la xarxa. Quake 3 o Unreal Tournament feien preveure fa un temps un futur esplèndid al joc online. Els cibers, les competicions mundials online l'interès de les noves generacions de consoles per fer-se un lloc al mercat, ens donen una idea que estem davant d'una realitat que ja ningú pot obviar. Una realitat que intentarem explicar com a mínim una miqueta en el Game Masters d'avui. Game Masters, Game Masters. Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Antoni Horta, el Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Selles. I, evidentment, tal com dèiem al començament, avui amb l'ajuda d'en Pere Torrents, que de tant en tant ens porta aquests reportatges, aquests uh, temes tan especials del món dels videojocs. Ho fèiem fa uns dies amb la gent de Microjocs i els Jocs per Mòbil, i avui ho fem amb la gent de Multiplayer Arena, l'Eduard Perales i la Núria Busquets. Benvinguts al programa. Hola, bon dia. Bon dia. A veure... Hem començat el segle XIX i fins i tot més enrere en el tema dels jocs a distància. Eh? L'Albert, eh, aquí sí que quan preparava el reportatge va dir, home, anem a fer una cosa una miqueta curiosa i anem a, no senzillament anar a l'inici d'internet, sinó a veure com eren les primeres partides que es feien amb gent que no estaven un al costat de l'altre, sinó que estaven molt lluny. No? Una miqueta aquesta seria la gràcia d'aquests jocs que permeten eh, tenir doncs, la possibilitat de compartir amb diverses persones alhora, no? els multijugadors, el multiplayer arena de fet, del qual vosaltres empreneu el títol de la vostra publicació. Com neix aquesta revista? Les ganes de, de tirar endavant aquesta publicació i, i a partir de quin, de quin origen comença a no? publicar-se? A veure, fonamentalment, les persones que estem vinculades a Multiplayer Arena eren persones que estàvem treballant en diferents projectes, també relacionats amb el multiplayer, no? que diem. Llavors, bé, doncs per motius personals, per, per ideologia, per creència, vam, ens vam ajuntar i vam, entre cometes, parir aquesta idea, no? La idea, doncs, de tractar d'una forma especialitzada el que ningú havia fet fins aleshores amb un medi escrit. Eh, tractar, precisament, el, el concepte de multijugador, el concepte de jocs en equip i, fonamentalment, també, el concepte de competicions a través de videojocs. Mhm. Uh -huh. Com a responsable de continguts, com s'estructuren, uh, Núria, aquests, aquests continguts dins la revista? O sigui, unes seccions normals, fer uns reportatges, uh, com va més o menys? que ens trobaríem si tinguéssim ara la revista a les mans? Bé, la revista ja, per començar, hi ha una secció, que és la secció de breus, que són notícies breus, sobre clans, sobre competicions que es fan que són de menys rellevància. Després hi ha una entrevista que podem fer tant, tant sigui un jugador com que sigui una persona vinculada en el món dels jocs, etc. Després tenim un reportatge i eh, en, alguns, en alguns números tenim à tècnica, que és evidentment parlem de... Uh, des del punt de vista sempre dels jocs eh? no, evidentment no parlarem dels de últims discurs d'ús que han sortit per exemple, uh -huh. no en parlaríem però podem parlar per exemple, doncs quines són les millors targetes gràfiques per jugar, etc. Etcètera, etcètera i llavors hi ha la secció que a mi és la que personalment m'agrada més, que és la panorama competitivo uh -huh. que és on, ha, on es parla llargament de totes les competicions que s'organitzen, tant si online com sigui online o grans events que es puguin organitzar uh -huh. On podem trobar aquesta revista? Com, bueno, com comentàvem una mica abans offline, no? diguem-ne que la, la revista es troba fonamentalment a cibers, no? el que potser moltes vegades i d'una manera errònia la gent associa més a cibercafés, que no tots els cibers són cibercafés, no? estem a, fonamentalment a cibers per tot Espanya i després les persones que puguin interessar-se doncs, per la revista també es poden subscriure directament, Uh, i rebre-la mitjançant una subscripció individual a domicili, no? mm uh -huh. Pere, ens hem introduït en un món, em sembla, des del meu punt de vista que, i per poca estona que estem parlant, hem introduït ja tota tot una sèrie de conceptes, tota una sèrie de paraules, que em sembla que és com una, una mica un univers paral·lel en el món dels videojocs i de la gent que juga a videojocs. No? Té, té com un llenguatge propi, no? És una mica això dels clans, els cibers, tot això, no? Com, com s'introdueix en això? A veure, és, és un tema força complicat. La gent encara té la imatge del jugador assegut a casa, davant de la consola, davant del PC i que lentament s'està esveint per donar pas a jugar al multijugador via internet o amb un alent. És a dir, abans tothom teníem el mòdem que anava ranquejant i et feia gairebé impracticable el poder jugar online, però afortunadament la, la, la començar a penetrar fortament el que és la banda ampla, ja sigui via, via cable o via DSL, està permetent que com el parc de, de connexions s'ha ampliat tant i també a paral·lelament a les màquines, es permet que la gent pugui jugar i sortir de casa, pugui estar jugant arreu del món però sense sortir de casa. Ens uh -huh. ha traspassat una mica aquesta, aquesta barrera, no? Ja sigui via la feina que ha pogut fer la gent en eh, portals tipus el de terra, oníric, etc etc, que ho han popularitzat. Després s'ha creat una subclasse, per dir-ho alguna manera, que una petita èlit, que són els jugadors professionals, gens que bueno, ens ho explicaran millor, però és gent que fins i tot es guanya la vida a això. O sigui, eh, el somni de molts de nosaltres fa molts anys, això de dir guanyar-se la vida jugant a videojocs, no? Ja ni, ni, ni havent d'escriure el reportatge després, no? Sinó, senzillament, jugant és una cosa real que en aquests moments eh, es pot trobar. Suposo que no a casa nostra, o sigui... Hem de ser sincers i si bé, s'està doncs, doncs, avançant a passos eh, agigantats no? en tot el que és l'univers del multiplayer competitiu, doncs, a casa nostra, hem d'acceptar d'una forma clara i rotunda que no existeix un jugador professional a Catalunya. No? La idea una mica doncs, reprenent el que comentava una mica al principi no? dient nostres és que venim d'una realitat en la qual la gràcia és jugar amb una persona que potser està a París no uh -huh. nosaltres i vulei suposo que la laúria estarà d'acord amb mi a nivell de la revista mm, considerem humilment que això s'ha superat en certa manera no és a dir la gràcia ja no està en jo poder jugar amb la persona de París no és a dir això fa uns anys potser que era, era completament nudós i jo jo posant-me a mi com a exemple quan vaig començar a jugar a, a jocs com a l'Starcraft o com a el diablo, en el diablo en el seu temps sí que el fet de poder jugar amb un amb un austríac no era algo que en si mateix ja tenia moltíssima gràcia, però a dia d'avui això nosaltres... Eh... Allò que deiem que era més important, el fet de jugar que no el joc en si, no, Correcte, no el no. que estaves fent, sinó el simple fet de fer-ho. En certa manera estaria d'acord no?, amb el tema. Què passa? Que eh, determinats jocs, jocs que segons el meu punt de vista han sobrepassat les expectatives dels propis creadors, no? és a dir, es parlava fa un temps, hi havia un reportatge en una coneguda revista, en el Bill Roper de Blizzard... No? i es parlava, se li preguntava determinats temes sobre l'StarCraft. No? L'StarCraft és un, un clàssic dintre dels eh, jocs d'estratègia en, en temps real que bueno, està fonamentat en l'existència de tres races que competeixen entre elles, eh, sent molt simple. No? Aquest joc ha superat eh, les expectatives del propi creador, és a dir, la comunitat de jugadors jugant online o, i jugant també en Local Area Network ha fet créixer el joc ha fet crear estratègies, ha fet crear el que nosaltres anomenem build orders, no? ordres de construcció, amb timing, no? és a dir, ostres, jo vull construir aquest tipus d'exèrcit, doncs si construeixo aquest tipus d'exèrcit, el millor és començar amb aquesta construcció, m'espero 10 segons i després d'aquests 10 segons començo a fer aquest upgrade o aquesta millora d'armes. No? Vull dir, què et vull dir tot això? No? Doncs no, que eh, la gràcia, en certa manera, ja no és el fet de jugar amb una persona que no conec, sinó el fet és créixer a nivell competitiu i créixer a nivell del que és el joc en si mateix. Una mica la pedra angolada de tot aquest sistema que ja s'està teixint i cada vegada s'està adquirint més importància són els clans, o sigui, els clans serien una mica el nucli a partir del qual eh, la gent va construint eh, la seva afició o el seu dia a dia en el món, de, en el món dels jocs en xarxa. Em refereixo i portant un altre extrem. No? Fa 50 anys doncs, els grups d'amics es trobaven junts per anar, no sé, a, doncs, estaven al carrer o s'estaven asseguts en un banc no? i allà doncs feien el que fos, no? un projecte, o deien construïm tots plegats una barca i, i ens anem a, no sé, a enfonsar-la al riu, no? o construïm un carro per baixar una, una baixada. Ara potser això s'ha transformat, diguéssim, amb el pas de, el pas de segle a, anem a construir un exèrcit per anar a destruir-ne un altre virtualment. Bé, jo voldria dir, abans que res, d'això que he eh, dit ell abans, eh, hem arribat a un moment en què realment el joc ha deixat de ser un joc i ha passat a ser un esport, des del nostre punt de vista, tot el que són competicions, etc etc. Llavors, si partim de la base que el funcionament de tot això és un funcionament com un esport, doncs entenem moltes coses, entenem que existeixin competicions cada vegada més complicades, que cada vegada hi hagi més premis i que cada vegada hi hagi més gent. I referim al que dius tu dels clans A veure, els clans sempre depèn del joc Perquè evidentment jo els jocs que ara més es porten en les competicions Són jocs en què es necessita un equip Almenys, per exemple, el Counter Strike Que és el joc rei, actualment, a les competicions Doncs es necessita un equip de 4 o 5 persones, almenys què, què és un, un clan, per, per fer-me una idea allò? Digues. Un clan és un grup, de, un grup de persones Un equip, és un equip llavors podem distingir, hi ha dos tipus de clan. actualment, hi ha els clans que diguem-ne professionals, entre cometa sempre perquè parlat del... heu parlat del joc professional i el joc professional és una cosa molt utòpica encara sí que hi ha gent que guanya diners jugant Ara, que d'aquí pugui, puguin guanyar-se la vida, diguem-ne, doncs a veure si és un noi que no estudia i es dedica a jugar i guanya, molt, i guanya, diners, i guanya diners a les competicions que fa, doncs, lògicament... O sigui, que d'aquí a ja tenir un eh, sou i tenir la seguretat exacte, social cada mes i tot això encara hi ha certa distància. Exacte, i això seria el que jo entendria per professionalitat uh -huh. en el joc, eh? Però sí que és veritat que hi ha gent que guanya diners i inclús viuen d'això, sí, però clar ja veurem si d'aquí cinc anys poden seguir visquent d'això. Oh, però hi ha casos mítics, hi ha, sí. hi ha jugadors francesos, sí, sí, sí, sí. per exemple, em sembla recordar d'estat que sí, que s'han anat a viure a Corea i són autèntiques superstars, que, però, que els hi retransmeten sí. les partides però... per televisió, per cable. No? Això és el que sí. anava a dir, perquè uh, uh, el fet que hi hagi diners i, una, i algú es pugui guanyar la vida és que hi ha certa audiència que està mirant aquell joc. Sí, sí, sí. O sigui, ha, uh, públic de, de com van anar el joc O sigui, sí, a veure, si entenem, aquest, uh, si entenem els jocs multijugador, diguéssim, els jocs d'ordinador com un esport l'esport de fet es finança gràcies als mitjans de comunicació gràcies als mitjans audiovisuals que difonen aquest esport i a partir d'aquí poden servir com a transport per diverses marques, diversos patrocinadors i a partir d'aquí doncs a, a avançar a nivell doncs, publicitari no? sí. uh, seria aquest també el, el camí pel que es va, o sigui, en Pere comentar fa un segon a Corea retransmeten partides de Starcraft per la tele Clar, jo no em veuria una partida de Starcraft a la televisió, però vull dir, potser sí que és l'evolució cap allà on anem. No? Sí, però em sembla que Corea és el cas paradigmàtic, sí, sí, no? sí, és, sí. és el cas on, on tibers, vosaltres teníeu les dades, però han ha cent-cents cent de, mil, cent de milers, n hi han cadenes de televisió, se les recorda que n'hi ha dues, que de televisió per cable que es dediquen única i exclusivament a donar cobertura als esports que li diuen ells. No? i a veure, aquí estem anys llum però bueno, si la tendència segueix una mica el, que, el model que s'està imposant a, a, al sud-est asiàtic o mm -hmm. a Àsia pues, sembla que a, acabarem a petar allà Bueno, referent a lo que comenteis ara mismo de las televisiones por cable que retransmiten partidas y tal, bueno, una pregunta que a toda luz es obvia no, no sé si algun dia esto ocurrirá, ya no en España sino en Europa pero no crees que habrán bastantes trabas o sea, a nivel de que todavía mucha gente piensa estarse delante del ordenador muchas horas jugando y tal, no le ven un sentido, ¿no? O sea, son, digamos, de otras creencias, de generaciones, lo que vosotros queréis llamarle. O sea, ¿creéis que hay un futuro prometedor fuera de lo que es Oriente? Home, respondiendo a la pregunta directa, ¿creéis que hay un futuro prometedor? Pues doncs evidentemente. Evidentment i rotundament sí, no? però també estic completament d'acord amb el que comentaves respecte de les traves. No? Hem començat aquest, eh, aquest programa posant un exemple molt maco dels escacs. No? Jo també, per exemple, sóc ju jugador d'escacs i no hem d'oblidar que els escacs eh, és un joc que tenen molt de prestigi a nivell internacional, no?, però que eh, la imatge del, del jugador d'escacs està una mica distorsionada, segons el meu punt de vista. No? Jo crec que si preguntéssim a moltes persones com s'imaginen un jugador d'escacs, doncs aniríem a espadagar a una sèrie de tòpics no gaire, mm -hmm. entre cometes, intel·ligents. No? Normalment seria rus o seria més o menys algú molt estrany no? Que, no, que no es relaciona amb la societat i que viu més o menys en un món Llavors, paral·lel. No? Llep... Doncs precisament, i en aquesta línia, doncs, jo crec que hem de, hem de fer el mateix anàlisi en el món dels jocs d'ordinador, de, no? o els jocs de PC, jocs de consola, etc. Doncs com, com a tot a la vida hi han accessos i com a tota la vida també doncs, hi ha persones racionals que juguen i que, si bé cerquen de lluitar contra una sèrie de tòpics, doncs, se n'en surten i d'una forma seriosa es plantegen iniciatives interessants. No? Aquí a Europa doncs bé, ja hi existeix una, una cadena per cable a, a França que començarà a emetre temes relacionats amb els i e esports. I concretament, doncs, aprofito per, per introduir, diguem-ne una gran competició que es farà a nivell, a nivell internacional i que es, es celebrarà el, del 8 al 13 de juliol a Poitiers, a Futureco. serà l'Electronic Sports World Cup. Uh -huh. i en aquest, i aquesta competició diguem-ne, un, un dels patrocinadors un dels partners dels organitzadors és, és una, cadena de, una cadena per cable francesa que retransmetrà determinat contingut. Uh -huh. no? o sigui, la tendència, de fet, està molt clara. La tendència és imparable, serà més o menys tard, serà d'una manera o serà d'una altra. Evidentment, portem molts anys i aquí en el programa sempre parlem de la gran diferència dels videojocs a Japó i dels videojocs aquí, no? Tot i que són el mateix, no són el mateix, n'hi ha molts més, són temàtiques diferents, aquí agrada una cosa, allà n'hi agrada una altra. Suposo que la idiosincràcia una mica de cada zona del món també farà que cada lloc triomfin un tipus de joc com uns altres. No sé no nosaltres no veuríem un partit de críquet per la tele, no? I a l'Índia doncs, són allà estrelles no? doncs, l una mica la idea, la idea seria aquesta no? o sigui, anem cap aquí anem? jo, eh, responent, jo crec que sí anem cap aquí, el que passa que segons el meu punt de vista hauríem de, de fer una anàlisi inicial de la situació molt important no? és a dir, ens podem mirar en, en el mirall de Corea o ens podem mirar en el mirall de França i això és positiu el que no pot ser és voler córrer massa, que segons el meu punt de vista és un dels errors que, que aquí s'han començat a produir en determinació. Vull dir, no, això no ho dic per respondre per respondre a tu, no? simplement ho, ho dic perquè moltes vegades un té la sensació de que sembla que si no passem d'on estem ara a un esport de masses, no avancem i la cosa no funciona. Jo crec que és molt important a minorar una, una mica i entendre quin és el punt del multiplayer a Espanya o a Catalunya o a Europa, inclús. No? Sí, però ja s'estan fent alguns passos en aquest sentit, és a dir, tenim la, la Gran Campus Party, les iniciatives com la CPL, el World Cyber Games, als quals Espanya ja, ja ha començat a participar. Em sembla que aquest, aquest any ha sigut el segon que hi ha hagut presència espanyola als World Cyber Games a Corea. Quines serien les competicions més importants? O sigui, dir, els Jocs Olímpics de, dels videojocs, o sigui, el més important en aquests moments a, a, a nivell mundial, què seria? Bé, par podem parlar de tres competicions internacionals molt importants. Ja, tenim en primer lloc la CPL, Cyber Athlete Professional League, no sé si ho he més o menys bé, eh, que és americana, o almenys té l'origen als Estats Units, a eh, la base la tenen a Texas, no sé exactament a la ciutat, eh, i és el, el seu funcionament és bàsicament el de llig. Ells volen fer creure que el funcionament és de lligues, tot i que no funcionen com a lligues, funcionen amb un parell, un parell o tres de d'avents que organitzen a l'any on reuneixen molts jugadors i per arribar a assistir a aquest event doncs, o bé t'apuntes, simplement, sense haver de fer cap lliga ni res o bé eh, passes el que en diuen ells un Autoverd, que és una competició que s'organitza i els guanyadors d'aquesta competició van a la competició gran, final, uh -huh. així important i la CPL també té la seva versió europea que és la CPL Europa que també organitzava... La Marica ho exporten tot, eh? Sí, la NFL, sí, sí, sí. la NFL i no? I l'NBA no han pogut sí, sí. perquè feia més temps que hi havia bàsquet aquí, però si no... Jo vaig entrevistar fa un temps al director de la CPL i ell em va explicar, doncs, això, no? Que ells eren més aviat una eren com una lliga i tot això, Clar. però el funcionament no és exactament de lliga mm -hmm. Tot i que crec que seria el que ells voldrien. Els videojocs, i um, sí. estem parlant que són molt semblants a qualsevol joc de PC o de cònsola, o són més senzills o són menys ràpids, és que ho dic des d'una vessant totalment ignorant, perquè no ho conec al món, però jo si veiés en una pantalla un joc online, el podria diferenciar d'un joc normal de consola o no? O sigui, estem parlant d'una tecnologia que és exactament igual que... Home, a veure diferenciem dos universos, no? l'univers consola fonamentalment single player fins a dia d'avui i l'univers PC jo, a veure, si em sembla ben entès la teva pregunta, jo et diria que veure un, tu mires una persona, vas a casa, vas a casa meva per exemple aquesta nit i segurament en connectaré a fer alguna partida, no? Si tu em veus a mi jugar, doncs jo estic convençut que no sabries dir-me si estic jugant a un joc online o estic jugant single player, una sèrie de missions amb el meu ordinador mm -hmm. Però això no vol dir que la diferència que existeix amb en dues possibilitats sigui abismal no sé si més o menys entès... entès sí, tu, però, pots, no tu pots saber que estàs jugant amb una màquina o saber que està jugant contra una persona. Saber sí, que estàs... sí, home... A, o sigui, a veure, evidentment si... que ho saps, sí. vull dir, la sensació, la percepció sí. és, és, absolut... és completament diferent. És... Uh, és uh, bueno, la diferència, ja no des del punt de vista d'espectador, que és potser el que jo començava a respondre, mm -hmm. però des del punt de vista de joc, l'experiència no té res a veure, és a dir, la intel·ligència que demostra uh, un, un... un rival humà no la pot mostrar a dia d'avui, un, un bot, per exemple. No? Per bé o per mal. Eh? <ríe> Suposo, també com a efectivitat. No? Sí, clar, probablement eh, també cometem errors, no? que igual la màquina no cometria. No? O està, està clar que quan jugues a, a un joc que es, que es desenvolupa dintre d'una física de programació, clar, tu pots programar un, un bot, que es diu, no? o un, un enemic infal·lible. No? Clar, si tu programes un enemic, un enemic infal·lible, possiblement no tens cap opció, no? l'única opció seria empatar, no? si tu també fossis infal·ible, però mm. dir, no van per aquí els tiros. No? Sí, si em permeteu, acabem amb els uh, Jocs Olímpics, que ens en faltava un, eh? que era, no? ens faltava, hem fet la Lliga Americana, la Lliga Europea, i en falten dos. Falten els World Cyber Games, que mm -hmm. funcionen, si hem dit que la CPL funcionava en pla Lliga, els World Cyber Games funcionen en pla Jocs Olímpics, llavors organitzen unes preliminars nacionals que doncs, diverses empreses són les que es dediquen a organitzar-ho i els guanyadors d'aquí tenen un viatge pagat a Corea, que és on fins ara s'han estat organitzant aquests, aquests Jocs Olímpics, mm -hmm. diguéssim una diferència important és que la CPL només es juga actualment només es juga oficialment un sol joc que és Counter-Strike, uh -huh. s'havia jugat Quake també, i es van fent intents d'Unreal i anar provant a veure el que li agrada a la gent, però el que De hi ha que és, és el Counter-Strike uh -huh. els multibergames en canvi tenen diversos jocs, jo uh -huh. m'havia apuntat perquè els jocs van recordar-me'n perquè aquest any han canviat no? i hi ha, a part del Counter-Strike que està tot arreu l'Unreal Tournament 2003 Age of Mythology, FIFA 2003 Starcraft Broad War, que això Corea sempre tira, i Warcraft 3. Uh -huh. I llavors l'últim, l'últim per acabar, l'Electronic Sports World Cup, que ja n'ha parlat l'Edu, que és el primer any que s'organitza i ho organitzen els de Liga Arena, que són els de l'Anna Arena, que és un event molt important uh -huh. que es fa a França, i el funcionament serà semblant a World Ciber Games, preliminars nacionals. Una cosa us voldria comentar. És curiós potser una mica la diferència que hi ha. A vegades quan parlem d'aquesta mena de jocs ens pensem que estem parlant sempre del mateix, però jo m'agradaria diferenciar una mica el que seria el joc en xarxa o el joc multiplayer del joc a distància, perquè realment no és el mateix. La majoria de la gent que moltes vegades juga a jocs eh, multijugador, el que fa és reunir-se tots en el mateix lloc i jugar tots a la vegada. I és curiós que aquestes competicions internacionals, que en, en principi les juguen gent molt addicta a aquesta mena de jocs, realment no es puguim fer, doncs, jo per, des de casa meva per participar en aquesta competició, sinó que realment es fan així, tots reunits en el mateix local, tots, lloc, no? tots competint, després tots anem a fer un viatge a la final, que es fa tots a la vegada, quan realment es podria fer cadascú des del seu lloc. Això, això probablement és més una estratègia de màrqueting i, i de donar sensació d'unitat, de dir, doncs, els Jocs Olímpics aquest any són aquí i, per tant, els patrocinadors paguen aquí i les televisions van aquí, o és perquè tècnicament tampoc seria tan possible? Mm, la veritat és que tens raó en, en dues línies, no? Home, per... No, però vull dir, a veure, per, per una banda està el fet de la importància fonamental de, a nivell de patrocinis de fer finals i de fer esdeveniments presencials. Això és fonamental. I per altra banda, hem de tenir en compte que les telecomunicacions no estan igualment avançades a tot arreu. No? No, és, a dir, clar, és, és a dir, tu, encara que la teva jugada d'escacs, diguem-ne, per correspondència arribi dos dies tard, la jugada d'escacs és la mateixa. Però Ara si és, tu, un tret, eh? si és un tret eh, El que fa l'ordinador, com que és una partida simultània El que fa el servidor, que diem, és eliminar informació Perquè la informació arriba en retard no? Això vol dir que si jo, entre cometes, no, et disparo Doncs possiblement la meitat de les bales es pertin pel camí El típico lag, no? Exactament, exactament És que una de les coses que, que potser és, és determinant És que aquest boom dels jocs online i dels jocs en cibercafés S'ha basat sempre en jocs d'acció, bàsicament O jocs d'estratègia, però tots basats en el temps real perquè fins, fins llavors hi ha hagut sempre molts, uh, molts jocs, sobretot d'estratègia, que eren potser els que més donaven a l'enfrontament multijugador amb la tecnologia de d'època, però han sigut sempre jocs que s'han basat en un disseny de torns, Lo qual era fa... els lags aquests mm -hmm. eren tots molt menys apreciables, però des de, des de que nosaltres coneixem el boom dels Tibercafés sempre ha sigut basat en jocs a partir del Doom 2 i del Quake, que han sigut sempre jocs d'acció i jocs, sobretot en temps real. Sí, però el bomb dels cibers ha vingut molt donat per, per la necessitat de la gent de trobar-se en un lloc i de poder-se... les característiques ah. tècniques adequades. Va Exactament, i després per poder... Home, la majoria de cibers tenen monitors molt grans, no tenen ordinadors molt potents, targetes gràfiques, acceleradores molt bones... I en, i en aquests casos, quan estàs jugant en jocs d'equip, tens l'avantatge de poder parlar amb el teu company i dir-li, ara venen per dreta, venen per l'esquerra, per muntar la teva pròpia estratègia de, de combat, no? per exemple, en Counter-Strike, i la possibilitat què és el millor del, dels cibercafés de poder insultar el teu rival en vivo i en directe. I una cosa, els clans, la majoria dels clans jo crec que es formen en base a això, és gent que es al mateix local i a base de reunir-se al mateix local i competir entre ells, fan clans per competir amb gent d'altres ciberlocals i tal. Uh, la meva me me pregunta és ja es, es formen uh, clans de gent, per exemple, que no s'hagi conegut mai? Perquè s'han conegut a base de jugar a cadascú a casa seva, xarxa i han, han arribat a formar clans sense haver-se mai? Sí, per jugar a internet, per exemple. S'ha casat gent que s'ha conegut amb el chat. Okay, eh? eh? Cuidado. <laughs> em refereixo a nivell de clans que competeixin que no siguin la, el típic grup de gent que es coneix del mateix lloc sinó que siguin gent que es coneixen de jugar en charge a Sí, sí, sí. De hecho, con mi experiencia anterior en un portal de videojuegos, lo he, he visto, se clans ad hoc para una competición. Es decir, gente que no se conoce de nada. Tenemos un de Canarias, un de Burgos, un de León y un dalbacete que se juntan para jugar a una competición. Y tan bon punto acaba, si te visto no me acuerdo. Hombre, yo lo que quería... Bueno, medio retomar el tema del juego online, diferenciando console y, y ordenador, ¿no? O Sea PC, sea Mac, sea Amiga. Pero yo creo que mucha gente lo que le da es miedo ver el teclado, el ratón, ¿vale? y decir, on dónde empiezo? En canvi ver el mando de la consola i se quedan... ¿vale? Parece una tontería, però mucha gente lo ocurre. ¿no? Sí, aquest probablement és el tema de l'actualitat, ¿no? probablement i per als esdeveniments que ens van portant la setmana, en el que després en parlarem a l'apartat d'actualitat del programa, doncs ja hi ha els partners europeus per al sistema Xbox Live a nivell de, a nivell de dades. Eh, probablement el gran boom dels jocs multiplayer encara d'arribar i arribarà amb, a partir del moment en què les consoles funcionin bé amb els, amb els jocs en xarxa, amb els jocs a distància i per tant sigui tan fàcil jugar amb algú que està lluny com posar un vídeo o com posar un DVD? Aquí potser entrarem ja en un terreny una mica així amb diferències d'opinions eh, importants amb els contartules. No? A veure, jo la meva opinió és que la capacitat multiplayer d'un PC és, és tremendament superior a la d'una consola a dia d'avui a dia d'avui, ojo, aquí jo crec que és molt important no treure abans d'hora la bola de vidre no? i dir què passarà d'aquí dos anys. No? L'Antonio comentava un tema que, que, que crec que és molt important i jo he tingut una vivència personal relacionada precisament amb això, no? que és l'amigabilitat del típic mando de, de consola versus la poca amigabilitat d'un teclat i un mouse. No? En termes objectius, i bueno, si em permeteu dir-ho, la, diguem-ne l'accuracy, la, la, la no? diguem no, potser no em surt la paraula amb... l'efectivitat d'un teclat i d'un mouse és tremendament superior estic parlant en, de cara a shooters ara mateix, tremendament superior a la de qualsevol mando de qualsevol consola no? això, això és un fet eh, és un fet evident i que es pot comprovar el que sí que és cert és que moltes vegades és molt més fàcil agafar aquell mando ergonòmic d'una consola i començar-te a enfrontar el joc. Jo, precisament, fa uns anys, amb un dels millors jugadors de, de Counter Strike d'Espanya, que existeixen actualment, vaig tenir la sort de començar-li a, començar a ensenyar a determinats jocs, i aquesta persona no tenia cap problema potser per jugar amb una consola no? però jo me'n recordo, sempre em quedarà gravat la imatge de jo agafant-li la mà esquerra i posant-li en el teclat i agafant-li la mà dreta i posant-li sobre el mouse no? alguna cosa que era per ell molt difícil d'assimilar i la veritat és que aquesta persona potser després entrarem a, a nivell de, dels millors jugadors que tenim per aquí és un, bueno, un dels considerats millors jugadors d'Espanya de Counter-Strike doncs mira, m'agradaria dir-te una cosa, a la, a la part que els jocs de PC s'estan cada cop popularitzant més amb les consoles i a que les consoles s'estan fent cada cop més modernes si et fixes, l'evolució dels joysticks de consoles també és, és a la part perquè cada cop s'estan fent més complexes per poder incloure moltes més funcions de les que un pad normal té una mica intentant suplir l'avantatge que et dona tots els botons d'un teclat sí, sí, sí, I... Si poses de costat el pad de la NES diguéssim, de la Nintendo 64 sí, sí, ho ho Però és que El que m'agradaria fer és només dos comentaris ràpidament no se'ns acabi el temps <coughs> Una és, o una sugerència, m'agradaria que tota la gent que, que estigués interessada en, en, els, en els jocs online o que els visqués d'aquesta forma, fes referent, es, es intentés veure una pel·lícula, que em sembla que és Avalon, de Mamoru Oishi, uh -huh. que jo em sembla que f, mm, tothom que estigui molt ficat en els jocs a línia trobarà, es trobarà, li interessarà molt aquesta pel·lícula. I després hi ha una cosa respecte als jugadors professionals. Jo n'he sentit a parlar, hi han hagut notícies, eh, potser referent a jocs de l'estil... Neverwinter Nights o d'aquests jocs de rol també que es juguen en línia una mica en plan potser comunitats virtuals i tot de casos on hi ha gent que ha, ha comerciat de forma real amb objectes del joc, amb objectes virtuals per tant es pot dir que s'han convertit en jugadors professionals que han evolucionat, han buscat, han viscut molt en aquell joc i han aconseguit una sèrie d'objectes virtuals que les facilitats d'aquesta mena de jocs que són d'interactuar amb altres persones i per tant poder-li passar, comprar donar objectes virtuals l'han acabat de fer a base de dir tu paga'm X dòlars, t'has fet de creixer, ens trobem a aquesta hora, temps d'Internet, aquesta taverna de, de, del, del servidor tal, temps, temps internet, temps del joc, i allà jo et poso tal, tu només das 200 monedes d'oro que no m'interessen per res, però m'ingresses 200 dòlars al meu amb compte. El, amb, el, amb el pas del oh, oh. temps suposo que la frontera aquesta es farà més fina, no?, cada vegada, o sigui, la frontera de la realitat i la realitat virtual. Jo sí, bueno, creo que hay que mirar un poc el concepte de lo que és internet hoy en día para el mundo internet ha unido el mundo en lo que se refiere a telecomunicaciones se puede ver un portal de cualquier país del mundo y el, yo creo que mirando esta ventaja que he tenido sobre estas telecomunicaciones yo creo que también la puede tener sobre los videojuegos yo creo que no, no hace falta no hace falta decir eh, el teclado es mejor y el ratón que un mando eh, o al o viceversa Yo creo que lo mejor, ya que un internet lo que tendría que hacer es unir los jugadores, para, para de, claro, también dependiendo que lo soporte la máquina, que es, que tenga el software adecuado de esa máquina, pero yo creo que habría que unir eh, lo que es el PC y las consolas para jugar online. Que usuarios de PC y de consola pudieran jugar online al mismo juego. No, esto se está intentando, pero se es hay unos conflictos de incompatibilidades de mil pares, es, es muy difícil, entonces que se, se está optando pues un poco en, en segmentar, es decir, los usuarios de con una consola Xbox irán por un lado, los de PC por otro, los usuarios de Sony, eh, de la Playstation 2 irán por otro, es que existe una, no haber un, un parque homogéneo, es decir, que son distintas máquinas, hay problemas de, de compatibilidad y al haber estos problemas lo que obliga a las, a las marcas que les interesa el juego online, es a segmentar y, y, a, y a cerrar, digamos, un poco los los, los, los jugadores. Ya, pero bueno, que eso, eh, si no se hace ahora, que es el principio, y ya, ya se empieza con esa mentalidad, es un, es un paso adelante, pero a la vez es un paso atrás. Mm, pero es la ventaja competitiva de la marca, es decir, los, Yo, de, claro. lo, lo, los, de, los de PlayStation 2 son súper celosos de su tecnología, los de Xbox Live también, los fabricantes de PC, pues también, etcétera, etcétera, con lo que... Cada uno quiere que su modelo triunfo Y lo mismo que pasó en su época con, el, con, el, con los vídeos ¿no? el, el 2000, el beta Cada uno decía que su sistema mejor que qué pasó, se acabó se peor, Y se quedó el peor de ellos Pero bueno, <laughs> Segur, esto, suele pasar. el, el <coughs> sí. mercado decidirá Si os sembla, fem una petita pausa Y tornem de seguida per recuperar l'argument D'un dels jocs clàssics Un dels orígens de tots aquests jocs d'acció en primera persona Com és el Doom I continuar parlant dels jocs multiplayer Anem a sentir el reportatge d'un autèntic joc clàssic, es tracta del Doom. El joc més venut de 1994. Els millors gràfics que mai experimentaran nou nivells, en tres dimensions i en realitat virtual. Una inhòspita base a la lluna és l'inici de L'aventura. És l'únic marina destinat a salvar el món de mutants i criatures antimoniades. L'armilla a prova de bales, la visió nocturna i les pistoles de reticció ens ajudaran a la nostra missió. Haurà de viatjar a les zones de lava per matar l'enemic que amenaça a destruir la humanitat. Instruccions de Doom de l'any 1995. PlayStation. Eren les instruccions del Doom per PlayStation, que podien haver estat les del Doom per qualsevol altra dels uh, Supers pel que va sortir, diguéssim que molt no es treballaven uh, els arguments, aquesta gent, i, i molts jocs d'aquests, de fet, en el fons, tampoc tenen un argument uh, molt tècnicament treballat o treballat molt profundament, no? De fet, uh, l'objectiu d'aquests jocs d'acció en primera persona, uh, en, en la majoria d'aquests jocs, és molt essencial, no?, que és el de, doncs, aconseguir supernivells i la dificultat està en els propis nivells i en els propis enemics, i no tant en si el dolent es diu tal o és tal o ve de tal lloc que ho he dat a l'altre, no? El que passa que això va evolucionant en molts altres jocs en els que sí que l'estratègia d'equips i el fet de la missió concreta que has de fer sí que llavors guanya molt de protagonisme dins, de, dins del joc, no? O sigui, tindríem els antics i els actuals diferenciats principalment per això, no? Sí, vull dir, tant és així que dir, hi ha jocs tipus Quake 3, per exemple tipus Real Tournament o la, la successió de Real Tournament Real Tournament 2003 en el qual no existeix argument Mm? És a dir Si no és necessari, tant per eh, no, directament no, no, fora, carrega-te'l, no? no? El que passa que després, per exemple, doncs, tenim un joc com és l'StarCraft, no?, en el qual doncs, té un vessant multiplayer superpotent, no?, que és, és un joc que, com deia abans, ha superat les expectatives dels propis creadors, però el... té un argument singleplayer que, segons el meu punt de vista, és molt maco, mm -hmm, És molt maco, no?, mm -hmm però vull dir que, bueno, depèn molt no? nosaltres, per exemple fa bastants anys, doncs quan vem anar un Simo i vam veure una beta del, del Quake 3 no? Nomé, clar, o sigui, només era no, no hi ha un argument és a dir, hi ha una arena de competició, X rivals, armes, municions power-ups i, bueno i, I endavant, aparte, a l'estil Gladiadu. Yeah. En els eh, jocs d'acció en primera persona, que de fet, eh, tal com dèiem al començament, probablement van ser els que llavors han eh, ajudat més, d'acord, juntament amb els d'estratègia tipus Starcraft o Warcraft, són els que han ajudat més eh, als jocs multiplayer, quin seria, de cara de cara a recordar una mica la part melancòlica que sempre fem en el Game Over, el primer que cadascun de nosaltres va jugar, o sigui, va, va disfrutar, no? diguéssim, Wolftain 3D, potser... No? Mm. No sé, el, el Quake o el Doom, quin va ser el que, el que et va introduir o el, el que ens va guardar més, més bon record, diguésim. El Doom Junior Master 2. Edu? Bueno, jo el, el el Doom. Yo me lo pasé muy bien con el Doom también. Doom el primer. Eh, sí, pero especifico el de Amiga. No, no, no, es que a ve, si no un, ja, ve jugador... paraula, Amiga, en una partida de Amiga. Bueno, yo si eso digo que especificar <laughs> soporte, digo 32x. No, no, però el, el, se ve dir que el únic que, que he jugat més o menos, bastante temps. No, me, el de Dente, jo sé que jo jugué un dia la beta i em va el susto, però me refiero que el de Amiga lo jugué, jugué també el de PC, però lo he mucho más trabajado, a part que tenia 10 fases, 9 fases més. Quin joc d'aquest estil és el vostre preferit? O sigui, per, perdona potser, eh, el primer que vau jugar o el sí, que us ha marcat més, el que de, vosaltres d'estil multiplayer, uh -huh. d'estil multiplayer a refereixes, eh, doncs d'estil multiplayer claríssimament Diablo per mi. Diablo, bueno, eh, diguem-ne, doncs el precursor del superfamós actualment Diablo 2. I jo en aquell moment jugava amb un 21-75 i un modem de, de 33-600. I, bueno, diguem-ne, que passa, vaig arribar a passar nits senceres, no? Mm -hmm. en el, jugant de tal manera que la, la veritat és que eh, la gràcia era poder jugar amb un amic meu que vivia aquí a Barcelona i jo sóc de Sant Joan Despí, no? I això era la gràcia fonamental. I la Núria? Jo, jo soc més actual. Jo vaig començar a jugar en el Counter, jo Jugant mm -hmm. multiplayer, eh? però el meu joc preferit és el Quake. Doncs el meu sí, també sí. és el Quake, i el d'en El meu és definitivament el Day of the <ríe> Feet, un, un mot de sublime. A, a veure, eh, per recapitular una mica, perquè hem dit moltes coses, i al final, evidentment, se'n quedaran moltíssimes, i el tema del multiplayer crec que és un tema que per, eh, per tractar-lo bé periòdicament haurem d'anar-hi dedicant algun programa per seguir eh, l'actualitat, perquè, a més a més probablement, com dèiem al començament, és una de les parts del món dels videojocs que pot evolucionar més, no?, tirant endavant. Una de les coses de les que he quedat especialment parada és el fet de dir, fins i tot els creadors del propi joc eh, estan sorpresos de fins on pot arribar, no?, el que ells han, el que ells han imaginat. Per veure, per recapitular, en els, els jocs multiplayer... Són tots d'acció? O sigui, són tots de moviment? O on col·locaríem els cims en això, no? Que és un joc que avui no tenim en Xavier Serrano, però que ah, el detesta especialment. I, per... I jo també. I per tant també seria divertit poder-lo avui aquí, no? On col·locaríem aquests tipus, de, aquests tipus de jocs diferents? Segurament no serà l'únic, no, que al sí, no? de resta. fer un club d'antifans, els. antifans. Home, a veure, és que el Cims també és és l'altra, a veure, amb un col·laborador fa un temps de la revista que em va dir que va començar a jugar en el Cims, no? i al cap de X temps va dir, "Hostia, a veure, què estic fent si em vaig adonar que jo ja tenia una vida, no? I ens ho comentava així, no? i veu riure molt a veure, si la pregunta és on, on ubiquem aquest joc és un joc realment una mica espacial o sigui, no? més que com, on els ubiquem, com, sí. com els distribuïm no? aquests jocs, o sigui, tots són el mateix no són el mateix, jo dic per també fer-nos una idea no, no? No, tenim... no, és a dir, hem de veure, així de memòria bueno, podem anar, anar una mica dient tipus de jocs, no? però vull dir, estan clarament diferenciats, el, el més famós els jocs més famosos són els que no, els, els first person shooters, funa... potser i ja els d'estratègia, no? però després tenim jocs multiplayer molt potents a, a nivell de motor, per exemple no, no potents perquè siguin de motor sinó molt bons, són de motor o sigui, amb, amb carreres, carreres des, competició, com, competició uh -huh. de motor tant de, de motos com de cotxes, no? per exemple després com deia tenim el tema estratègia tenim el tema eh, esport no? uh -huh. la Núria comentava abans que un dels jocs de, de World Show existeix un ventall un uh -huh. ventall importantet de jocs en multiplayer i de subgèneres una uh -huh. mica també no? i els sims i els animals a raudales i tots aquests on, on queden? Jo crec que els... No es, no es consideren jocs? Sí, sí no són, no? jo crec que si no els considerem jocs... Home, jocs sí que els haurien de considerar, no? És com <ríe> un amb... tamagotx, i això. Ja. Sí, sí, és. Esa no, ho he com ho heu fet leche. No? O sigui... Sea que és que pots arraconar tranquil·lament al calaix sí, i no passa absolutament res. I, de garanyes, polvos... Sí, de totes no... maneres, <ríe> són un fenomen. No. O sigui, no, no, podem, no podem negar que són un fenomen. Això, tan, o sigui, tan, crec tan. que seria ser una mica seca la realitat, no? Negar sí. que els cims en aquest moment, doncs, és, és un fenomen que probablement va començar fa temps amb uns navegadors que hi havia fets per navegar per internet amb uns personatges que es deia avatars que tu agafaves al personatge i et podies moure per un món més o menys virtual i a partir d'aquí han evolucionat fins on són, no, els Sims Online amb eh, milions de persones, no no diria milions, per milers de persones jugant al moment a ser algú que no són, no? S'ha de tenir en compte una cosa, també, que el tipus de gent que juga als Sims no té res a veure amb el tipus de gent que estem parlant dels jocs multiplayer, mm -hmm. etcètera. Eh? No, no tenen res a veure. Poca gent trobaràs aficionada al Quake i que també estigui sí, molt viciada als Sims. No ens estan escoltant I ara, vull dir. Ah, vull dir que no estan escoltant i que segurament no... No, no, no els hi arribaran. No deu ser gent de Game Over. Bé, després de la crítica que els va fer en Xavi Serra no deu fer tres setmanes, probablement devien, tota la gent que juga al Sims de deixar, deixar el Game Over. Escolta, a que sí, hi ha gent que li agrada que Vic, qualsevol e-mail. Exactament. Gameover arroba i defensem els cims en el programa que veig. <ríe> com a mínim fem venir perquè pugui, pugui defensar-los aquesta mena de joc d'una vida paral·lela. No? Mantenir doncs, eh, relacions, mantenir una feina, mantenir doncs, unes hores d'oci en, en un món imaginari o en un món virtual. Hacerlo la habitació <ríe> que se muera. <ríe> A veure, em sembla que se'ns acaba el temps perquè tenim l'apartat d'actualitat del programa que ens faran justos avui. Uh, moltíssimes gràcies a l'Eduard Perales i a la Núria Busquets de Multiplayer Arena. Ha sigut un autèntic plaer poder parlar de tot aquest tema amb gent que realment es veu que ho viu dia a dia i que realment doncs, uh, està el cas de l'última cosa que acaba de passar. I si us sembla, si us sembla i en, i en Pere segur que també hi estarà d'acord, podem periòdicament dedicar doncs, algun game over, alguna part del game over, a saber com està l'actualitat de, del món dels, dels multijugadors, dels multiplayer. No? Estarem encantats. Sembla molt bé. Pere Torrents, moltíssimes gràcies. I a tots els Game Masters, com sempre, fins a setmana vinent. Nosaltres anem a l'apartat d'actualitat del programa. Game Now, game now. Entrem a l'apartat d'actualitat del programa, com sempre començant per la PlayStation 2. PlayStation Una notícia realment sorprenent és la que va donar Konami la setmana passada a tots els seguidors de la saga de jocs de terror Silent Hill. Konami ha anunciat que Europa es publicarà la nova edició de Silent Hill, concretament la tercera part unes quantes setmanes abans que als Estats Units i que al Japó. El joc està protagonitzat, en aquest cas, per una nova heroïna anomenada Hidder, una jove que es veurà envoltada en una història terrorífica quan entra comprar, com un dia normal i corrent, al centre comercial de la seva ciutat. Una vegada dins, tot canviarà i es trobarà tancada en una gran superfície plena d'éssers poc desitjables. D'aquesta manera, Konami ens avança l'arribada d'un joc que, com passa en molt poques ocasions, es veurà abans a Europa que a la resta del món. La data és el 23 de maig. Haurem d'anar en compte. I dins encara de l'apartat de PlayStation 2 per celebrar la posada a la venda del Mortal Kombat de Virgin Play i ona Catalana han celebrat el concurs de 3 packs de Mortal Kombat que s'han sortejat entre els que han respost correctament la pregunta quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en el Mortal Kombat Deadly Alliance? La resposta correcta era Liu Kang. El lluitador és literalment assassinat a la pel·lícula de presentació que es veu abans de començar el joc. Dintre tots els que han enviat un correu electrònic amb la resposta a gameover arroba onacatalana.com els guanyadors han estat els següents Roger Garcia, Joan Serra i Josep Maria Caral Tots tres emporten un dels packs Mortal Kombat formats pel joc per PlayStation 2 i una tassa oficial de Mortal Kombat Felicitats als guanyadors de part de Virgin Play i Ona Catalana Imagineu-vos les passades sobre el terreny de futbol del Luis Enrique, però en el cos de Mickey Mouse. Ara podeu posar en pràctica aquesta teoria amb un recent llançament per la Nintendo GameCube, Disney Sports Football. De fet, es tracta del popular ISS i ISS2 de Konami, al qual li han canviat els sprites i en comptes de veure jugadors antropomòrfics, hi veiem el més florit de la factoria Disney. Es veu que no han tingut prou en fer-los aparèixer en plataformes com Kingdom Hearts, de PS2, que ara els fan córrer darrere d'una pilota. Disney Sports Football esdevé un divertidíssim joc de futbol destinat tant a grans com a petits, en el qual podrem seleccionar un dels vuit equips que hi ha, cada un d'ells capitanejat per un dels mítics personatges de Disney. A més, els botons A i B del comandament de la GameCube tenen funcions específiques per fer-hi passades i els botons R i X s'encarreguen de controlar l'alçada dels xuts i el canvi de jugadors. A més, com que cada equip té característiques especials i úniques, podem divertir-nos posant en pràctica encanteris i tocs de màgia o, si ho preferim, convertint-nos en uns asos del futbol pur i dur. L'animació està molt aconseguida i si connectem la GameCube amb la versió d'aquest joc per la Game Boy Advance, tindrem l'opció de poder intercanviar botes amb poders especials. El dia del pare demaneu que us el regalin amb l'excusa que entretingreu la canalla. Xbox. Microsoft ha apostat fort pels jocs online i ho continua demostrant cada dia que passa. El sistema de joc en xarxa Xbox Live ja ha superat la xifra de 350.000 abonats arreu del món i continua pujant. A més, Xbox ha anunciat el desplegament europeu del seu programa de compatibilitat amb Xbox Live, associat a 15 proveïdors de banda ampla, líders a tota Europa per desenvolupar i oferir als jugadors paquets de connectivitat al servei Xbox Live. El programa garantitza que els jugadors podran trobar accessos de banda ampla que els permetin connectar-se a Xbox Live de la forma més ràpida i intuitiva. A l'estat espanyol, els partners de Microsoft pel sistema de jocs en xarxa de la seva consola seran telefònica i a una. A partir del 14 de març s'activarà arreu d'Europa el sistema Xbox Live. Amb aquests sistema, els que tinguin una consola Xbox es podran connectar fàcilment amb els seus amics des de qualsevol punt del món, podran parlar amb els altres jugadors durant les partides, a través dels auriculars i el micròfon podran descarregar estadístiques, nous nivells i personatges en la memòria del seu sistema i, evidentment, jugar online. Precè. LucasArts ha anunciat nous llançaments per PC i per altres plataformes. Per exemple, Star Wars Galaxies, el primer joc online inspirat en l'univers de la Star Wars. Els PCs americans el rebran el pròxim abril. Star Wars Galaxies és un joc al més pur estil EverQuest. L'altre és Star Wars Knights of the Old Republic, o el que és el mateix Cavallers de l'Antiga República. Es tracta d'un joc de rol inspirat en l'univers creat per George Lucas, com que sembla que LucasArts i Microsoft estan arribant a un bon nivell d'enteniment. La primera versió d'aquest joc sortirà el juny. Atenció per Xbox. Tots aquells que teniu un PC us haureu d'esperar a la tardor per jugar-hi. Més informació a la pàgina oficial de LucasArts a internet. Gameboy Advance. I acabem amb la Game Boy Advance. Cartoon Network Interactive i Vicarious Visions han programat la nova aventura de les supernenes per a Game Boy Advance. El joc es diu Powerpuff Girls Him and Seek. I, evidentment, segueix la línia que marca una de les sèries més celebrades dels dibuixos animats dels últims anys. L'acció ens situa, evidentment, a la ciutat de Townsville i, més concretament, a la guarderia Poke Oak, on assisteixen puntualment cada dia les supernenes. El dia canvia quan la professora proposa una gincama per recórrer la ciutat en la recerca d'objectes que s'han perdut o que han desaparegut misteriosament. En aquest moment hem d'escollir entre els diversos escenaris de la ciutat i quina de les tres supernenes volem guiar, cactus, pètal o bombolla. A partir d'aquí el joc es transforma en un divertidíssim plataformes ple d'acció senzilla en el que guiem a les supernenes a través d'escenaris coloristes iguals als de la sèrie de televisió. De fet, el Powerpuff Girls Human Seek és un joc dirigit als més joves, amb moviments senzills de realitzar i una acció per tots els públics. De totes maneres, els fans de les supernenes segur que també disfrutaran amb un joc realitzat de forma impecable i amb un acabat original i divertit, igualet que la sèrie de televisió. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d’ona a www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Cellas, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert Garcia i avui amb la col·laboració especial de Pere Torrents i la gent de Multiplayer Arena. Ens tornem a trobar la setmana vinent. Gràcies.